Місцевою була та жінка, котру ви бачили на висотці, Женя. — Була? Лікарка схилила голову, ховаючи за хвилию волосся обличчя. Тихо промовила. — Так, тиждень тому її вбили. Місцеві кажуть, що це хтось із дружків її чоловіка помстився. У неї чоловік був в ополченні. А вона останнім часом зі мною їздила, хлопців годувала. Все казала, що мусить спокутувати провину. «Це я винна. Вона могла б іще пожити. Такою, якою була. Розповідала спокійно, без сліз. Герман звик до того, що про втрати тут говорили без істерик, навіть жінки. «Не уявляю, як тепер тут все можна налагодити?» – зітхнула лікарка. «Життя не вистачить. Така каша в людей у головах. Така каша. Треба просто робити свою справу», – сказав він. Так кивнула вона. Але як подумаю, що тут накоїли, душа рветься. І така ненависть зринає, що відчуваю себе найбільшою грішницею. Адже, певно, так не можна, точно знаю, не можна. А подумаю про Женьку, і вона замовкла. Герман згадав про свою п'явку на душі. Навіть відчув, як вона ворухнулася і смикнула серце донизу. Уявляєте, якби ані сюди, ані до Криму, не вперся цей кремлівський покидьок, зіркотою сказала лікарка. Після Майдану ми б оплакали своїх мертвих і взялися б до діла, а вийшло, що довелося воювати, і мертвих стало більше. Сліз не вистачає. А я не впевнений, що те діло зрушилося б з місця так, як воно зрушилося тепер, заперечив він. Адже, зрозумійте, все було прогнилим: армія, суди, всі державні установи. І цей гнійник, якби не війна, так би і залишився роз'їдати нутрощі країни надалі. Рука обмила б руку, і все пішло би по-старому. Принаймні зараз все дійсно зрушилося і рухається. Але дуже повільно, нічого не вдієш. Треба потерпіти і робити свою справу. Він посміхнувся і додав. Зуби лікувати, налагоджувати зв'язок. З земляної стелі на них сипалася тирса, осідала на обличчях. Міномети гатили з перервою в п'ятнадцять-двадцять хвилин. Баба Віра сиділа в кутку з незворушним обличчям, губи її ворушилися в молитві. «Якщо їх тут засипли, – подумав Герман, – варто хоча б познайомитись. Він простягнув руку. Мене звати Герман, я з Києва. Вона посміхнулася і потисла його руку. Назвалась Ельміра. І ніби прогорнула в замковій шпарині золотий ключик. Двері відчинилися, відкриваючи в його пам'яті картинку – за склом таксі пролітає вечірнє місто, оплутане спіральками легкої заметілі. Ліхтарі висвітлюють рекламні щити і лайтборди. Лара стискає його руку і з гордістю киває за вікно. «Це моя подруга, Ельмірка. Правда ж гарна?» І він краєм ока встигає помітити плакат, освітлений зсередини, на якому жінка в національному вбранні «Крим – це Україна». Власне йому байдуже, адже він засереджений на зовсім іншій жінці, котра стискає його руку. Але ім'я зачіпає, запам'ятовується. Не Ельвіра, Ельміра, уточнюючи, чи вірно почув. І мить минає, проїхали. «Ельміра?» – перепитав він лікарку. «Жінка з плакату?» «О, як же мені це все набридло!» – розсміялася вона. «Проходу немає. Навіть тут. То все в минулому. Жінка в камуфляжі». Снаряд розірвався зовсім близько. Але це менше збентежило ніж можливість от просто зараз дізнатися про Лару. От тільки як запитати? І як почути у відповідь щось таке, до чого він не готовий? Скажімо, поїхала з країни назавжди, вийшла заміж. А якщо гірше? Мені здається, що у нас є спільні знайомі. Швидко промовив Герман і додав. Лара. Лара Стадниченко. Ельміра дивилася на нього хвилини за дві. Аж пробрала до кісток уважним... І, як йому здалося, прискіпливим поглядом. Потім кивнула. «Так, Лара моя подруга. Ще зі школи. А що?» «Я шукав її. Чомусь зніяковів він?» Ельміра посунула свічку ближче до його обличчя. Полум'я смикнулась і зачаділо. Свічка догорала. «А ви звідки знаєте Лару?» Він знизав плечима. «Просто знаю все». Ельміра гмукнула, і він відчув себе немов на допиті у Давно? Яка різниця? Велика. Ну.